Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er mandag den 27. februar, og denne morgen starter vi med nyheden om et amerikansk ministerium, som mener, at et læk fra et laboratorium kan have forudsaget coronavirus. Så skal vi forbi Warren Buffett, som tordner mod kritik af aktiet tilbage køb. Vi skal også høre lidt om en kapitalforvalter, som ikke tror, at tech-aktierne har ramt bunden. Og vi slutter af med et blik på, hvordan et nyt inflationstal påvirkede markederne. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sivert Pedersen. De finansielle markeder har siden 2020 været påvirket af coronapandemien. Nu peger et amerikansk ministerie på, at coronapandemien kan være forudsaget i et læk fra et kinesisk laboratorium. Det er konklusionen på en klassificeret rapport fra det amerikanske energiministerium, som The Wall Street Journal har fået indblik i. Det vækker opsigt, fordi det har været spekuleret vidt og bredt i, hvordan pandemien opstod. En teori har været, at coronavirusen stammede fra dyr på et marked i kinesiske Wuhan mens andre har spekuleret i, hvorvidt viruset kom fra Wuhans Institut for Biologi. Der er angiveligt forsket i forskellige typer af coronavirus. Warren Buffett tårtner mod kritik af aktietilbagekøb. Den 92-årige verdensberømte investor giver ikke meget for kritikken af aktietilbagekøb, som blandt andet kommer fra den amerikanske præsident Joe Biden der har ønsket at firedoble skatten på netop aktietilbagkøb. I et brev til investorerne i Warren Buffetts selskab Berkshire Hathaway skriver Buffett, Når du får at vide, at alle aktietilbagkøb er skadelige for aktionærerne for landet eller særligt gavnlige for topchefen, ved du, at du lytter til en økonomisk analfabet eller en sølvtungt demagog, skriver Warren Buffett i brevet. Aktietilbagekøb er en måde, hvorpå selskaber kan øge de eksisterende aktionærers andel af selskabet ved at købe selskabets egen aktier tilbage og annulere dem. Selvom det tek-tungen Nasdaq 100-indeks har klaret sig godt i år, så er det ikke alle, der er med på begejstringen. Mike Horten, Mark Horton, som er investeringschef i Gam Investments, mener, at tech ikke nødvendigvis har ramt bunden endnu. Det skriver CNBC. Mark Horten siger, vi har set en bedring i den første del af året for tech men jeg tror, det skyldes, at mange solgte ud i 2022. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har ramt bunden endnu, siger Mark Horten ifølge CNBC. Han påpeger, at tech en Undskyld, tech-virksomhederne som Meta og Alphabet er afhængige af reklamer, og han mener derfor, at de kan blive ramt hårdt, hvis økonomien begynder at bakke. Ja, og apropos tech-aktier, så var fredag en hård dag for netop Nasdaq 100-indekset. Indekset Indexet faldt med 1,7 procent. Det skete efter et af de vigtige amerikanske inflationsnøgletal, landet højere end forventet, hvilket sendte frygt for rentestigninger ind i markedet. Det var generelt en hård dag for de amerikanske markeder. Det brede S&P 500-indeks faldt med lige omkring 1,1 mens det industrietunge Dow Jones-indeks faldt med 1 procent. Også det danske marked reagerede på de nye tal. C25-indekset faldt med lige omkring 0,5